Місто без пригод Сповнені пихи міста Ведуть суперечки палки, Що ті від гірського хребта, А ті від просторів морських. Кіплінг Можете ви собі уявити роман про Чикаго чи Буфало або, скажімо, Нешвіл з штат Теннессі. У Сполучених Штатах є троє міст, про які пишуть. Нью-Йорк, звісно, потім Новий Орлеан і найкраще з усіх – Сан-Франциско. Френк-Норіс. Це Схід, а Захід – це Сан-Франциско. Так вважають каліфорнійці. Каліфорнійці – це окрема раса. Вони не просто жителі штату. Це південці Заходу. Жителі Чикаго не менш віддані своєму місту. Але якщо ви спитаєте їх чому саме, вони, заїкаючись, мимритимуть щось про рибу з озера і про новий будинок товариства диваків, каліфорнійці ж почнуть оповідати з усіма подробицями. Насамперед, поки ви думатимете про свої рахунки за вугілля і про вовняну білизну, вони добрих півгодини говоритимуть про благодатний клімат коли, помилково сприйнявши ваше мовчання за схвалення, розпаляться дужче, так розмалюють місто золотих воріт, наче то якийсь Багдад нового світу. Ось скажімо, що до цього заперечень немає. Але, дорогі мої кузени, по Адаму та Єві, Необачним буде той, хто, тиснувши пальцем у географічну карту, скаже, а ось у цьому місті нема нічого романтичного, що тут може трапитись? Зухвало і нерозважливо було б однією фразою кинути виклик історії, романтиці і видавництву Ренд і Макнеллі. Нешвіл Місто Торговий порт і столиця штату Теннисі. Розташовано на річці Камберленд і на перехрещенні двох залізниць. Найважливіший центр освіти на півдні. Я вийшов із поїзда о восьмій вечора. Марно погортавши словника у пошуках підходящих прикметників, я змушений був звернутися до фарма-копеї. Візьміть лондонського туману 30%, малярії 10%, світильного газу 20%, роси, зібраної рано вранці на цеглені 25%, жимолості 15%. Змішайте. Ця суміш дасть вам певне уявлення про нешвільську мряку. Не така пахуча, як кольки нафталіну і не така густа, як гороховий суп, але нічого, люди дихають. Я поїхав до готелю якимсь ридваном. Чимало зусиль довелося мені докласти, щоб не видертись, як сідний картон на його дах. Воза тягла пара допотопних тварин, напередку сиділо щось темне але вже вирване з пітьми рабства. Я стомився і хотів спати. Отож, діставшись до готелю, хотенько заплатив 50 центів, як зажадав візник, і, їй Богу, майже стільки ж додав на чай. Я знав звички людей цієї породи і не мав ніякого бажання слухати його потякання про колишнього господаря і про те, що було до війни. Готель був одним із тих, що їх рекламують як заново опоряджені. Це означає на 20 тисяч доларів нових мармурових колон, кахля, електричних люстр та мідних плювальниць у вестибулі, а також новий розклад руху поїздів і літографії з краєвидами навколишніх гір у кожному просторому номері на горі. Адміністрація поводилася бездоганно. Була уважна, витончено чемна. Прислуга повільна, як черепаха, і добродушна, як ріп ван Вінкль. А годували так, що заради цього варто було проїхати тисячу миль. У всьому світі навряд чи є готель, де подавали б таку курячу печінку. Ень броше. Під час обіду я запитав офіціанта негра, що робиться у них у місті. Він якусь хвилину зосереджено думав, потім відповів. Бачте, бос, я гадаю, що після заходу сонця тут нічого не робиться. Сонце вже зайшло, давно потонуло у мряці. Отже, цього видовища я не побачу, але я вийшов на вулицю під дощ, сподіваючись усе-таки щось побачити. Його збудовано на нерівному місці. Вулиці освітлюються електрикою, щороку витрачається енергії на 32470 доларів. Вийшовши з готелю я одразу став свідком расових заворушень. На мене ринула юрма чи то бедуїнів, чи арабів, чи зулусів, озброєних. Щоправда, я відчув полегкість, коли побачив, що вони озброєні не гвинтівками, а канчуками. І ще я помітив невиразні обриси каравану темних і незграбних екіпажів. І почувши заспокійливі вигуки, «Будь-який кінець міста, бос 50 центів!» зметикував, що я не жертва, а всього-навсього клієнт. Я йшов по довгих вулицях, і всі вони вели вгору. Мені було цікаво, як вони потім спускаються. На головних вулицях я подекуди бачив освітлені крамниці. Бачив трамвай, що розвозив у всі кінці міста, Шановних городян, бачив пішоходів, котрі практикувалися у мистецтві підтримувати розмову, чув сплески сумовитого сміху, що линули з павільйону, де продавали морозиво. Неголовні вулиці, здавалося, прагнули зачарувати миром і затишком, що панували під їхніми дахами. В багатьох будиночках, зацнотливо запнутими фіранками, світилися вогні, де-неде де акуратно і доброзвичайно бринькав рояль. Справді тут мало що робилося. Я пошкодував, що не вийшов до заходу сонця і повернувся в готель. У листопаді 1864 року загін конфедератів генерала Гуда Рушив на Нешвіл, де й оточив частини урядових військ під командуванням генерала Томоса. Останній зробив вилазку і у жорстокому бою розбив південців. Усе своє життя. Я був свідком і шанувальником дивовижної влучності, якої досягають південці в мирних боях спльовуючи тютюн. Але у цьому готелі... На мене чекав сюрприз. У великому вестибюлі було 12 нових, блискучих, містких, імпозантних мідних плювальниць, таких високих, що їх можна було б назвати урнами, і таких широких, що за 5 кроків найкраща з подаючих жіночої бейсбольної команди, напевно, змогла б поцілити м'ячем у будь-яку з них. І хоч тут шаленіла, запекла битва, Вороги не були переможені. Вони стояли блискучі, нові, Поважні, місткі, незаймані, Але, Боже, праведний, Кахляна підлога, Чудова кахляна підлога. Я, мимоволі, згадав битву під Нешвілом, І за своєю дурною звичкою Зробив деякі висновки щодо успадкованої влучності. Тут я вперше побачив майора недоречна чемність Кесуела. Глянувши на нього, я одразу збагнув що то за один. Мій давній друг А. Теннісон сказав, як завжди, влучно пророче прокляни балакучого язика і прокляни британського паразита Патюка. Розгляньмо слово «британський» як таке, що підлягає заміні «адлібітум», а Патюк завжди лишається Патюком. Цей чоловік шастав по готелю, наче голодний собака, що забув, де він закопав кістку. У нього було широке м'ясисте червоне обличчя, сонною масивністю схоже на обличчя Буди. Він мав тільки одну принадну рису, був ретельно поголений. Доки чоловік користується бритвою, печать звіра не ляже на його обличчя. Думаю, якби того дня він не поголився. Я б знехтував його авансами, і в кримінальному літописі світу не було б записано ще одне вбивство. Я стояв за п'ять кроків від однієї з сплювальниць, коли майор Кесуел відкрив по ній вогонь. Мені стало спостережливості, щоб збагнути, що нападаюча сторона користується кулеметом Гетлінга, а не якоюсь там малокаліберною гвинтівкою, тому я швидко ступив крок у бік, і це дало майорові привід вибачитися переді мною як представником мирного населення. Він був якраз балакучий. За чотири хвилини майор став моїм приятелем і потяг мене до бару. Хочу застерегти, що я сам... Але не за фахом чи ремеслом. Я уникаю краваток шнурків, капелюхів з опущеними крисами, чорних сюртуків принц Альберт, розмов про кількість тюків бавовни, знищених генералом Шерманом, і жування тютюну. Коли оркестр виконує діксі, я не плещу у долоні. Я зручно вмощуюсь у шкіряному фотелі, замовляю ще пляшку пива і мрію. Майор Кесел грюкнув кулаком по стойці, і йому наче луна відгукнулася перша гармата на форті Сентер. Коли ж його промова про громадянську війну вибухнула останнім залпом на Аппоматоксі, у мене зажевріла надія. але тут він перейшов на родовідні дерева і довів, що Адам був всього троюрідним братом сім'ї Кесуел, та й то тільки в боковій її парості. Покінчивши з генеалогією, Кесуел на велику мою огиду заходився теревенити про свої сімейні справи, згадав свою дружину. Простежив її походження аж до єви, і затято спростував чутки про те, що вона нібито має якісь родинні зв'язки з країною нод. У мене виникла підозра, що майор затіяв увесь цей шум гам, аби я забув, що напої замовив він. Сподівався, що з спантеличений балачкою я заплачу за них. Та коли ми випили, він ж бурнув на стойку срібного долара, то й аж задзвенів. Після цього мені не лишалося нічого іншого, як замовити ще. Розплатившись, я рішуче попрощався з ним. З мене було досить його товариства по самозав'язку. Але він усе-таки встиг голосно похвалитися прибутками своєї дружини і показати мені повну пригорщу срібних монет. Коли я підійшов до контори по ключ, клерк ввічливо сказав: "Якщо цей Кесел вам набридає і ви поскаржитесь, ми його виторимо. Нестерпна особа, гультяй, без певних засобів до існування, хоч у нього як правило і водяться гроші. На жаль, ми не маємо законних підстав викинути його звідси". "Ні, нащо ж?" відповів я. У мене немає поважних причин скаржитися на нього, але хочу зауважити, що я і справді не шукаю його товариства. Ваше місто, вів я далі, мабуть, дуже тихе. Які втіхи, пригоди або розваги можете ви запропонувати гостві? Ну, скажімо, сер, мовив клерк, у наступний четвер буде шоу. Там. а втім, я пошукаю оголошення і вам його принесуть у номер, коли подаватимуть воду з льодом на добраніч. Зайшовши до своєї кімнати, я визирнув у вікно. Було близько десятої, але переді мною лежало вже заніміле місто. Ще й досі мрячило, де не демиготіли вогники. Але так далеко, один від одного як коринки в солодкій булці, що продається на дамському благодійному базарі. Тихе місце, подумав я, коли мій перший черевик упав над головою постояльця, що жив у кімнаті внизу. Тутежьям у житті нема того, що надає яскравості різноманітності містам заходу і сходу. Це просто звичайне собі... Гарне, нудне, ділове місто. Нешвіл посідає одне з перших місць серед промислових центрів країни. Це п'ятий взуттєвий ринок Сполучених Штатів. Найбільший на півдні постачальник цукерок і печива. Веде широку оптову торгівлю мануфактурою, бакалією та аптекарськими товарами. Треба розповісти вам, як я потрапив до Нешвіла. Повірте, що цей відступ так само нудний для мене, як і для вас. Їхав я в інше місце у своїх справах, але північний літературний журнал дав мені доручення завітати сюди, щоб налагодити особисті зв'язки з одним його позаштатним співробітником А. Едером. Чи едер? Едер, редакція нічого не знала про цього автора, хіба що його почерк, надіслав лише кілька есе. «Утрачене мистецтво» і кілька віршів. Погортавши їх під час сніданку, редактор схвально чортихнувся, а потім відрядив мене, доручивши будь-що умовити цього Едера і законтрактувати гамозом усю його чи її літературну продукцію по два центи за слово, поки якийсь інший видавець не запропонував йому чи їй десять, а то й двадцять. Наступного ранку, о дев'ятій, з'ївши курячу печінку енброше, неодмінно покуштуйте, коли потрапити до цього готелю, я вийшов під дощ, кінця якому не було видно. На першому жорозі натрапив на дядечка Цезаря. Це був дебелий негр, старіший от пірамід, геть сивий, з обличчям, що нагадувало мені спочатку Брута, а за мить покійного короля Сетіваїо. Особливо незвичайним було його пальто. Такого я ще ніколи не бачив і, певне, ніколи не побачу. Воно сягало йому до щиколоток. Було колись сіре, як військова форма південців. Проте дощ, сонце і роки так поплямили його, що поряд з ним плащ Іосифа видався б блідою гравюрою в одну фарбу я так докладно описую це пальто через те що воно відіграє роль в наступних подіях до яких ми ніяк не можемо дійти бо ж важко собі уявити що в нешвілі може статися якась подія пальто певно було колись Офіцерською шинеллю. Каптора на ньому вже не лишилося. Спереду шинель колись була шляхетно оздоблена галуном і китицями. І галун, і китиці теж давно зникли. Замість них був старанно пришитий, мабуть, його пришила якась іще не померла чорна мамі, новий галун, хитромудро скручений і звичайнісінької мотузки. Мотузка потерлась і розсукалася. Цей неоковирний витвір, на який витратили стільки праці, здавалося мав стати замінником втраченої пишноти, оскільки мотузку пришили по кривій, що лишилася від колишнього галуна, а на довершення смішного і жалюгідного вигляду одежини всі гудзики на ній були обірвані. Лишився тільки один – другий зверху. Пальто зав'язувалося шнурками, які були протягнуті у петлі в одній полі і грубо протнуті дірки у другій. На світі ще не було вбрання так фантастично розмальованого і помереженого такою силою відцінків. Один єдиний гудзик – жовтий, роговий, завбільшки з півдолара – був пришитий товстою шворкою. Негр стояв біля карети, такої старезної, що, певно, ще хам, вийшовши з ковчегу, запрягав у неї пару тварин і займався своїм візницьким промислом. Коли я підійшов, Негр відчинив дверцята, дістав мітелку з пір'їн, помахав нею для годиця і сказав глухим низьким голосом Прошу, сер, карета чиста, ні порошинки, прямісінько з похорону, сер. Я зрозумів, що заради таких урочистих оказів, як похорон, карети тут прибирають особливо ретельно. Оглянувши вулицю і шеренгу редванів край тротуару, я впевнився, що вибору немає. У своєму записнику я знайшов адресу Едера. Мені треба на Джесса Стріт, номер 861, сказав я і вже поставив ногу на приступку. Але тієї ж миті, товста довга мовогориле рука старого негра загородила мені вхід. На його масивному, похмурому обличчі майнула підозра й ворожість. Потім, скоро огувтавшись, він улесливо запитав, «А чого ви туди їдете, бо? А тобі що до того?» Відповів я досить різко, «Нічого, сер, нічого, тільки та вулиця надто тиха, по ділу туди ніхто не їздить. Прошу, сідайте, сидіння чисте, я прямо з похорону, сер». Було туди, мабуть, милі півтори. Я нічого не чув, крім страшного гуркоту старовинної карети по нірівній бруківці. Я нічого не відчував, крім дрібного дощику, просякнутого тепер запахом вугільного диму і чогось на зразок суміші дьогтю з квітами олеандра. Єдине, що я бачив крізь залиті дощем віконця, це дві шеренги похмурих будівель. Місто займає площу 10 квадратних миль, загальна довжина вулиць 181 миля, з них забрукованих 137 миль. Магістралі водопроводу, будівництво якого коштувало 2 мільйони доларів, становлять 77 миль. Будинок 861 на Джесса-Майн-стріт був напіврозвалений особняк. Він стояв кроків за тридцять від улиці, закритий розкішною купою дерев і непідстрижених кущів. Ряд самшитових кущів уздовж паркану майже зовсім затуляв його. Хвірка трималася на мотузяній петлі. Накинуті на найближчий стовпчик паркану. Тому, хто діставався за паркан, Ставало зрозуміло, що будинок під номером 861 Це лише кістяк, тінь, Привид колишньої величі та пишноти. Але в оповіданні я ще не дістався туди. Коли карета перестала гуркотіти і стомлені чотириногі спинились, я відлічив негрові п'ятдесят центів і з приємним відчуттям власної щедрості додав ще двадцять п'ять. Він не взяв грошей. «Два долари, сер, сказав він. «Чому ж це?» – запитав я. Я прекрасно чув твої вигуки біля готелю. П'ятдесят центів у будь-який кінець міста. Два долари, сер, уперто повторив він. Це дуже далеко від готелю. Це в межах міста. Це не за містом, доводив я. Не сподівайся, що ти підчепив зеленого янки. Бачиш оці гори, вів я далі, показуючи на схід, хоч і сам за дощем нічого не бачив. То знай, що я народився і виріс там. А ти, дурний старий негр, невже не вмієш розпізнавати людей?» Похмуре обличчя короля Саціваю пом'якшило. «То ви з півдня, сер? Це ваші черевики ввели мене в оману. Для джентльмена з півдня у них надто гострі носи». «Тепер, гадаю, вартість проїзду буде п'ятдесят центів?» – невблаганно запитав я. На його обличчі знову на мить майнув вираз жадоби і ворожості. "Боси", сказав він, – п'ятдесят центів – правильна плата. Але мені потрібні два долари, сер. Неодмінно два долари. Не те, щоб я вимагав їх у вас, сер, коли вже я знаю, звідки ви. Я так кажу тільки тому, що мені конче потрібні два долари сьогодні ввечері, а справи йдуть кепсько. Тепер його важке обличчя осявали спокій і певність. Йому пощастило більше, ніж він сподівався. Замість зеленого новачка, що не знає такси, він натрапив на старожила. Ой ти ж безсоромний старий шахрай, сказав я, опускаючи руку у кишеню. Тебе слід було б здати в поліцію. Вперше я побачив його усмішку. Він знав, чудово знав, знав од самого початку. Я дав йому два. Доларових папірці при цьому звернув увагу, що один з них побував у бувальцях. Правий верхній ріжок його було відірвано, і крім того він був роздертий посередині і склеєний. Смужка тоненького блакитного паперу, наклеєна уздовж розриву, робила купюру придатною для подальшого вжитку. Та годі вже про цього африканського бандита. Він був щасливий. Я підняв мотузяну петлю і відчинив скрипучу хвіртку. Як я вже казав, переді мною був лише кістяк будинку. Малярська щітка вже років двадцять не торкалася його. Я не міг збагнути, як це досі сильний вітер. Не змів його, мов, карткову хатку, аж поки не звернув уваги на дерева, що тісно росли довкола. Дерева, які бачили битву при Нешвілі, але все ще простягали свої віти до будинку, захищаючи його від вітру, ворогів та холоду. Азалія едер Сива жінка років 50, нащадок кавалерів, худа й слабенька, чимось схожа на своє житло, вбрана у плаття, дешевше й охайніше, від якого я ніколи не бачив, зустріла мене з простотою королеви. Вітальня видалася мені забільшею